בעזרת השם נדבך ספר ליקוטי תפילות, תפילה ע"ו, מיוסד על תורה רי"ש י"א וליקוטי מורן. יהי רצון מלפניך, אדוני, אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתזכני ברחמך הרבים לילך ולנשוא לצדיקים אמיתיים על ראש השנה, ולהיות מקושר תמיד לצדיקים אמיתיים. ואהדד אזכה לקדש את דעתי ומחשבתי בקדושה גדולה. ותחמול עלי בחמלתך הגדולה ותהיה בעזרי. ותצילני מעתה מכל מיני מחשבות זרות ומכל מיני פגם הדעת שבעולם. ותכונני מאיתך חוכמה, דעה, בינה והשכל. ותזכני מראה לקדושת המחשבה בשלמות באמת, ובהחמיך הרבים תמתיק ותבטל כל הדינים מעלנו מעל כל עמך בית ישראל מעתה ועד עולם, ונזכה לקבל קדושת ראש השנה על ידי הצדיקים האמיתיים, ולתקן כל התיקונים שצריכים לתקן בראש השנה שהוא מקור הדינים של כל השנה. ותהיה מחשבתנו קדושה וטהורה תמיד, ובפרט בראש השנה הקדוש. אנא רחום ברחמך הרבים תרחם עלינו, ותזכנו ותכוננו אז לקדושת המחשבה ביותר. ותשמרנו ותצילנו שלא יעלה אז על מחשבתנו שום מחשבה זרה וחיצונה כלל. רק בשמך נגיל כל היום בהמה ובהירה, בקדושה ובטהרה גדולה, במחשבות קדושות וזכות וצחות, בתכלית הזקות והבהירות. עד שנזכה בכוח התקשרות הצדיקים האמיתיים לתקן ולברר כל הבירורים בראש השנה, לברר כל ניצוצות הקדושה מעמקי הקליפות, ולהמתיק ולבטל כל הדינים שבעולם מעלינו, מעל כל עמך בית ישראל. ויימשך עלינו אך טוב וחסד וישועה ורחמים גדולים, מראשית השנה ועד אחרית שנה, ותכתבנו ותחתבנו אז לחיים טובים ארוכים ולשלום, לחיים אמיתיים, חיים שיש בהם יראת שמיים. חיים שנזכה בהם לשמור מצוותיך ולעשות רצונך באמת ובלב שלם ולתקן כל מה שפגמנו מעודנו עד היום הזה ותשפיע עלינו פרנסה טובה ורחמים וחיים ושלום וכל טוב. ריבונו של עולם, אתה יודע גודל החיוב לנסוע על ראש השנה לצדיקים אמיתיים וגם אתה יודע את עוצם ריבוי המניעות שמתגברים על זה מכל הצדדים חומל דלים חוס וחמור עלינו ועוזרנו, וזכאנו לשבר כל המניות ואורנו דרכיך, ואדריכנו בעמיתך ולמדנו שנזכה ללך ולנסוע לצדיקים אמיתיים על ראש השנה, באופן שנזכה על ידם לקדושת המחשבה באמת. כי אתה יודע שעכשיו ברכבות משיחה עיקר שמיכתנו וישועתנו היא רק על ימי ראש השנה הקדושים, אשר בהם אנו נשענים להתקרב אליך. ולהמשיך להורותך ומלכותך אלינו מראש השנה על כל השנה כולה. ואנחנו לא נדע מה נעשה בימי ראש השנה הקדושים, ואיך לרצות אותך אז כראוי, שנזכה להמליכך אלינו באמה וביראה, ואיך לעמוד כנגד כל השונאים והמקטרגים, לסתום פי משטיננו ומקטרגנו. כי אם בזכות וכוח הצדיקים האמיתיים, עליהם אנו נשענים ובהם אנו סמוכים. כי הם יילחמו לפנינו ויכניעו ויפילו, ויפילו כל שונאינו ועודפנו. וימשיכו עלינו קדושת ראש השנה בשלמות. על כן, רחם עלינו למען שמך ואהיה בעזרנו, שנזכה לשבר כל המיניות, ונזכה לבוא לצדיקים אמיתיים על ראש השנה ולהתקשר אליהם באמת, ולזכות לקדושת המחשבה בשלמות על ידם, ונזכה להמתיק ולבטל כל הדינים, ולהמשיך עלינו חסדים טובים. ותזכנו להכיר ולדעת רוממותך וממשלתך עלינו, ותמלוך עלינו בכבודך מהרה.